Niinku rahat rahatsun viikon Saa sen kai ohi. Kaikki valaista Hehehehe <tos> <tos> oli super kiva Niin kun on enemmän, ei tässä vaiheessa näin hirveesti mieleen mitään löpistä. Mutta, mutta Tuli mieleen No kaikille varmasti jo selvä Selkeästi satsenkai pystyy osoittamaan sen, että tämä on oikeasti harjoitus. Tietysti en tiedä, mutta ei tää mulla ainakaan ainakaan helppoa. Eikä mä tästä aina nauti. Istunpa silti. Ne, niin, ketkä on lukenut Dogen Sanson perustaja Kudo Nishichimo, Rosin kirjan The, Mute, The Real Dragon, todellisen lohikäärmeen kohtaaminen, tai mitä nyt on lukaan kääntää. Niin tietää, että siellä Mishichima niin kertoo todellisesta lohikäärmeestä. Puhalaisuudessa on vanha, vanha tarina. Moni on tästä kuullutkin sen. Siitä kun eräs mies oli tosi kova lohikäärme fani. Sillä oli talo täynnä kaiken maailman lohikäärmeen patsaita. Se tutki hirveästi lohikäärmeitä ja luki niistä. Ja Keräsi kaikkia lohikäärmeisiin liittyvää, eli lohikäärmeitä varten. Sitten eräänä päivänä oikea lohikäärme sattui kurkistaa ikkunan takaa. Jotenkin tarvinnut mukaan kaveri kuoli tai pyörty. Järkytty kuitenkin aivan valtavasti, kun se viimeinkin näkihän oikea lohikäärme. Niin sitten Jumarosi käyttää Zazeni harjoittamisesta tätä vertausta. Ei, se se, niin ei voi kokea, sitä ei voi harjoittaa, ellei sitä harjoita. Se, se on niin karva, mutta se on totta. Voidaan oikeasti lukea kaiken maailman sen opukset ja osata ulkoa kaikki maailman jutut. Mutta sitten jos sitä ei oikeasti harjoita, niin ei sitten silloin tiedä yhtään mitään todellisuudessa. Siksi ei voi olla rankka paikka oikeasti kohdata se se voi oikeasti alkaakin harjoittaa se niin sitten huomaakin, että se onkin oikeastaan aika Tai se onkin aika rankkaa. Se ei olekaan niin miellyttävää kuin mitä se on kuvitellut oleva. kirjoista ja elokuvista saa hyvin erilaisen kuvan. Siellä soi kaiken maailman. <laughs> kaiken maailman. Sen musiikin taustalla ja kaikki on niin nyöitsiä. kaikkien tosia tosiaan varusmeininkiä spiritualistista ja henkistä. Ja on sen puutarhaa ja tsen temppeliä ja kelloja ja muuta. Kaapu ja kaikkea. Sitten se tosi... Kivan ja upean kuvan. Mutta se on vain se ulkokuori. Se ei ole se sisin. Sisin sasenissa. Eli siinä istumamiiliskydyssä. se ei ole oikeasti aina sitä, että sinne ei tosiaan kainan ne kellot soi, että Siinä on aina se henkinen, <hengen> henkinen pieni fiilis se painaa. Se välillä sylättää tosi paljon. Ja välillä oikeasti koskee. Soto Shun sivuilla, eli tämän meidän koulukunnan tämän uskonnollisen organisaation kotisivuilla, japanilaisen organisaation, tai siis se on japanilainen sivusto. Niin siellä englannin kielessä kerrotaan tästä rahatsuviikosta. Silloin tulee tavallista enemmän omistautua ja sitten siinä kerrotaan siitä, miten polveen saattaa koskea. Se pitäisi vaan pyrkiä kestämään, se pitäisi pyrkiä ylittämään se kipu. Tietenkään ei tarvitse niinkään növeriksi harjoitusta viedä. Että se on pelkkä itsensä räkkäystä, koska ei, ei sekään ole tässä tarkoitus. Mutta ei tässä oikeasti helpolla pääse. Joka muuta kuvittelee, niin se ei ole sitten vielä kohdannut sitä todellista lohikärvettä. Nyt tässä ei kysymistä kyse mistään vaan sitä itsestä, harjoittamisesta itsestä. Brad kirjoitti blogissaan siitä, kun se oli se, nyt oli syksyllä Euroopan. Vierailulla. Frankfurtista veti Sessionin. Eli kolme retriitti Tässä on kolme retriitti. Siinä oli tullut sit paljon ihmisiä. Ja osa oli tullut sen takia, kun halusi nähdä Fredin bunkkarin Hullun muusikon tai missä on kertoa. Hyvä tai hienoa juttuja. Tykkää naisista ja kaikkea. On tosi cool. Sitten sitten tuli sinne, sitten kun hän näki oikeasti, että mitä se todellisuudessa onkin. Rättiäkyttiin ihan puhumassa siellä, mitä se oli muutenkin ihan omissa olossaan. Istuvat ja harjoittavat sasseni, ihan niin kuin sessinillä tehdään. Nämä kaverit pettyi. Rätkirtti ihan nyt niin poliissaan kerrotti tästä. Nämä tyypit pettyivät. Siellä ei ollutkaan oikeasti harjoittaa sasseni, se oli oikeasti joku tämmöinen retriitti. Siellä ei ollutkaan mitään musiikkia, ei ollutkaan hauskaa vitsejä eikä mitään. Siellä oikeasti istuttiin. Ne kun joutui niin sanotun todellisen lohikäärmeen, säikähti, ne säikähtiin ja petty. Olisi niitä kolme vai monta kuin tyyppiä nyt oli, niin ne kesken kaiken pois. Ja ei ne jäänyt sinne enempää. ei tietää, miten harjoituksessa on se herros Sekin pitää ylittää. Mutta yhtä kaikki ennäköinen päivä piste. Jos se ei harjata, sitten ei harjata. Se on oikeasti niin yksinkertaista. Ja näissä asian kautta mahtavia esimerkkejä mahtavia tilaisuuksia siinä, että se voi oikeasti ylittää välillä yhteensä. Tässä ainakin todella joutuu kohtaamaan sen todellisen lohikäärmeen siinä mielessä, että huomaa, että se, se voi olla rankka paikka, se voi olla pelottavaa, se voi olla tosi kivaakin, mutta ei se aina herkkua ole. Mutta silti me vaistutaan. Tässä on oikeasti konkreettinen harjoitus. Jos tätä ei harjoita, jos se ei istu, niin sitten ei istu. Sitten on ihan turha, no oikeastaan muutenkin on ihan turha lähteä siteraamaan joku sen mestarin opetuksen. nyt on ihan yhtä tyhjien kanssa on foorumilla spekuloida. Itsekin olen siihen paljon sortunut. On se kiva. Mutta en väitä, että se vastaisi todellista, todellista harjoittamista, joka tapahtuu esimerkiksi nyt täällä. Tai sitten siellä kotona. Tai sitten siellä arjessa. Ei saa sen harjoittamiseen tarvita lukutaitoa. Eikä lykkyyttä, eikä sen tarvita ulkoa ulkoa lukemista. Eikä se ole myöskään pelkkää istumista. Se on kokonaisvaltainen polku, ja se ei ole oikeasti aina helppoa. Siksi opettajat puhuivat, että sieltä tulee omistautua. Tämä ei ole on harjoitus Tai ei mikään rentoutumisharjoitus. vaan vaativa harjoitus, joka oikeasti tähtää siihen tasapainoon, tai miksi se halukaan kutsua. Mä en ainakaan sitä valaistumisessa halunnut kutsua. Nyt kuitenkin tähtää siihen, että me kyetään suurin piirtein tietämään, että minkälaisia me ollaan tai minkälainen todellisuus voisi olla. Silloin itketään kuin itketään. Silloin nauretaan kun nauretaan. Siinä on sen kummempaa. Kun ne mieleen harha vähitellen helpottaa, saa sen harjoittamisen myötä. Sitten voidaan katsoa sitä todellista silmiin. Eikä se ainakin vaan Kiitos niille, jotka olivat eilen ja kiitos teille, jotka olivat tänään onnollisesti hienoa harjoittaa omistautuneiden jamppujen kanssa ja nimien kanssa, vaikka täällä näin Minä kiitän.